En produktion av B-Street i samarbete med gulliganerna. Det här är 26 juni. 26 juni. Välkomna, ni lyssnar på 26 juni, avsnitt 4, säsong 2 Jag sitter här tillsammans med Ninja, hej Hej, hej Josef Tjena Och dagens gäst, jag tror det är den längsta gästen vi har hittills faktiskt Det är David Olsson, välkommen tjena, tjena. tack så mycket Vem är David Olsson? Jag spelar fotboll i Älvsborg Som målvakt Amen. Och har nyligen, inte tävlingsdebuterat eller på du sätt. Men har åtminstone gjort den första a i alla fall Ja, jag fick spela mot eh, Norskjöland i en träningsmatch. Det, det var min meritlösta i A-laget så länge. Alla ja. mm. Första seniormatchen. Ja, det var lite, lite så där blandad eh, känsla inför den matchen. Men man eh, kom in ganska, ganska snabbt. Mm. Nervöst? Ja, i början. Lite spänt var det framförallt. Men eh, lite spänning eh, är alltid bra inom match. Då får man lite motivation. Ja. Så det, det var inga, inga problem egentligen. Men hur, hur var det då? eller hur kändes det sen när du väl spelade då? Jo alltså fotbollsmässigt så kändes det bra så mm. det var inte så att det var jättestor skillnad från det utan det är mest allting runt omkring att alltså man, man är med de stora grabbarna och man, det är annorlunda mm. runt omkring utan det är det som är stora skillnader egentligen. Mm. Men hur nära inpå visste du att du skulle spela den matchen? Nej, det var dagen innan egentligen. Ja. Jag fick ett sms från hjärtat och så. Och då fick du panik och. Ja. <laughs> Nej, jag, jag tog en spontan bio för att lugna ner mig lite faktiskt, men kompis. <laughs> och, det var det jag gjorde för att få allting under kontroll. Så. Ja. Så, ja. Det var vad jag gör. Men det fanns ju tankar lite innan i alla fall. För att det var väl tidigt deklarerat att Abbas inte kunde stå i alla fall och Kevin var lite småskadad, med jag minns rätt. Ja, jag hade ju blivit kallad till matchen så jag skulle vara med Men jag visste inte att det skulle spela Så så när jag fick det beskedet så var jag lite inställande På att det, det kunde ske mm. Så så Fick jag då beskedet och då var det bara köra egentligen mm. Du satt på bänken matchen Någon match i Allsvenskan förhållare ja, också för mm. När Kevin var, var han avstängd eller Nej, skadad ja, Han hade, hade bland annat riggproblem ja, ja just det, ja det är Ja, så pass givet var det Ja mm. Vi vill veta mer om dig. Hur gammal är du och vad gör du? Du går i skolan. Jag är 17 år. Jag mm. 18 i sommar. Mm. Det är ett tag kvar till sommar och körkort och sånt. Men jag kommer snart. Mm. Jag går fortfarande i skolan och jag går i 2an på mm. Svenir i Ja, mm. mm. Så du tränar med Älvsborg nästan dagligen då? Eller? Ja. Mm. Så det. Hur funkar det? Med, jag fattar att det är fotbollsinriktning på fotbollssymmetsdagen. Men det finns några andra inriktningar utöver något du kan välja på teknik som vanlig student. Ja det finns ju, om man, om man går idrott då som jag gör Då mm. finns det tre stycken man kan gå Det är ekonomi, teknik och barn och fritid mm. Och jag går teknik då Och sen så efter, när man börjar tvåan Så kan man välja ännu massa inriktningar på teknik då Så det är lite komplicerat Men man, man har ganska stora Vi behöver inte man, gå så djup man, man kan bli det man vill bli Man blir inte bunden till någon slags idrottslinje längre Så innan. Så det nej. kan vara barn och fritid och fotboll då eller? Ja, eller teknik och fotboll då. Jaha, så Ser man. Mm. Eller ekonomi i fotboll tycker jag är viktigt. Ja. Ekonomi är ett trevligt ämne. Ja. Så att jag jag tycker det var lite roligare med barn och fritid fotboll, men... Alla är olika. Ja. Alla är inte roligt så, men jag tyckte det var... Ja. Nej, jag skippar men, men det. Det händer i mitt huvud det där roliga tror jag. Men, men Det är väldigt bra i alla fall. Jag tycker att man var en grund till en gedigen utbildning. sen när man ja, men Om man inte blir fotbollsprofessor. Det är få för undrat att ens och spela i säg, Superheten Allsvenskan i alldeles Division 1 till Men sen alltså när du kan börja tjäna pengar på din fotboll så att säga. Ja. ja, det är väl... Man brukar säga att det är en eller två i varje, varje årskull som kommer upp till A-laget bara. Så. Mm. Uh, sen så efter det så ska man ju göra en karriär. Så det är väldigt få som får chansen att komma vidare. Mm. Och... Uh, och även om man gör, kommer vidare Så är det bara ett kors som man skadar ifrån Så är allting slut. egentligen mm. Och sen är det är att även, även efter en idrottskarriär Men det är, det är lite lättare kanske för de spelarna idag Som känner sådana absurda summor Pengar när väl, Eller som går utomlands till exempel Men kolla vad de, jag vet inte hur mycket glännesenspelarna Eller känner på, på sin tid liksom. mm. Han får hanka sig fram som expertkommentator Och eh, reklampelare För Unibet mm. Idag så att eh, det är bra sen i alla fall, även när vissa kan bli kommentatorer, vissa kan bli tränare och så vidare. Men, mm. men det fin ska finnas plats för alla även där. Ja, precis. Om inte annat. Eh, till, ja, hur, hur ofta tränar ni med fotboll? Det är varje dag då, eller hur? Ja, idag är det tisdag och Det är den enda lediga dag vi har i mitt i veckan. Så mm. Resten är det ja, måndag, är dubbelpass, onsdag, dubbelpass, torsdag, enkelpass och fredag är lite blandat så, så är det matchet i igen också. Så det är, det är mycket träning och det är... Ännu mer utomlands. Så man, man kan ju inte vara allt gnällig heller. Utan man, är ju, man är ju det man är liksom i både träning och skola. Så man kan inte, liksom, det blir mycket. Man har mycket att göra. Men hinner man, alltså hinner man med eller orkar man med allt? Man får helt enkelt prioritera ibland också. Ja. Ibland kan man inte både träna dubbelpass och sätta sig och plugga i två timmar efter man kommer hem. Utan det, mm. Ibland orkar man bara inte det. Utan man, får, man får liksom... Hitta de tillfällena som finns för att till exempel plugga eller vissa ja. som jobbar istället. Mm. Det är ju så du har inga vänner då? <laughs> <laughs> man hittar tid till det man vill hitta tid ja. till det också. Nej, men, visst är ja. det så. men på dagen då tränar du med ungdomslaget och sen på kvällen tränar du med A-laget då? Nej, ja, det skiftar väldigt mycket med -laget. Det, är, okay. det är när de behöver, innan vi åkte till Spanien så var det liksom, då är både Abbas och Kevin skadade i princip. Så då var det varje dag i princip mm. och träna. Men eh, nu är det sagt att jag tränar en gång i veckan minst. Okay. Och eh, ja, det kommer oftast fylla till för den veckan så. Det blir mycket träning. Mm. Har ni målagstränare i ungdomslagen också? Ja, vi har en. Det är Daniel Karlsson, Han eh, är med på måndag en gång i veckan. Men, så, så när det är avlöst så är hjärt med varje pass. Hör ja. det, det är mycket det med. Mm. Hjärta bara avlaget, eller är han nu 21 eller hur? Ja, han har på morgonen också på skolträningen då. Mm. Så det blir mycket hjärt, Och mm. eh, Daniel blir det en gång i veckan då. Men hjärta är bra i alla fall Om jag förstår det rätt Men han har ändå att målvakt som Abbas, nu, nu är han visserligen i servmålvakt Men han har ändå spelat i alla fall som första målvakt Och eh, framförallt Johan Wieland mm. Ja, ah, det finns ju en att han är kvar i klubben Hans son är ganska duktig också Jesper, ja, ja han gjorde det. några matcher för Falkumet tror jag i Superrätten men längre så tror jag inte har gått, jag, jag vet inte om han, eller om han gick till Trelleborg till och med nu när de åkte ur, efter att de åkte ur Superrätten har jag någonstans i bakhuvudet men det kan vara, ja, han pluggar i Lund vet jag i alla fall, han ja, ja. spelar fotboll fortfarande, har det är det. väl inte så långt ifrån Lund Nej, och Trelleborg, det är, det är ändå nere i Skåne i alla fall är geografi är inte, inte mitt starka ämne så jag tänker att det jag jag tror, ju, kan Det kan vara rimligt om inte annat Jag tror Trelleborg ligger typ en tre mil från eh, Malmö men det är ju söder om Malmö och Lund ligger norr om så det är väl kanske 4 mil år. Ja, men det är ju inte farligt om man ska Nej. pendla för fotbollsstöd. Men det har ju folk som pendlar från Göteborg och spelar i Alsace Och som Stefan sa, nu kunde hon en helikopter till. Klart då. <laughs> det hade varit så liksom tre gånger i veckan från Nödersök. Men allting går att lösa. Ja. Så det är lite skillnad på resurs <laughs> resurser i Alsace kanske. 3 Ja. <laughs> <laughs> men Lund spelar väl version också, jag så att så Kevina skulle där också. Samma mm. nivå. Ja. Mm. Nog om. Jasper. <laughs> Vi är alltid lätt för att snöja in oss på fel ämnen här. Vi ja. försvinner från... Men du, du är ju så bort också lite. Ja. Kan Story. inte du berätta lite om det och storyn bakom det? Jo men alltså allting börjar ju när man var liten och så fick jag spelade i Jesper mm. när jag var liten också. Så fick man sådana sån här säsongskort. Mm. Och det var ju på ståplats så gick man ju och kollade på matchen. Och sen så efter ett tag så började man ju ställa sig ner och mer i klacken. Man börjar liksom längst ut där. Tysta står de och säger. <laughs> så <laughs> ja. jobbar man ens inåt mot klacken. Ja. Så. Och sen var står du och skriker i mitten. Och... Ja, exakt. Ja. Och sen blev ju det. Jag stod där med några lagkompisar från början, och sen så hittar man ju vänner i klacken också. Så. Mm. Och de är man ju fortfarande med så. Mm. Mm. Ja. Det är kul. Det skrevs ett reportage i senaste numret om eller Gula sidan om dig, bland annat. Och om jag minns rätt så var du med på Falkenberg, bort i alla fall. Mm. Ja, på Falkenberg. Det, det var ju mina. Ja, kompisar som jag alltid varit med på matcher då. Och sen så cupfinalen också med farsan faktiskt. Missat tåget. Ja, jag åkte med tåget. Jag Ja, jag tänkte att du åkte bil och förlåt, jag och Nej, mm. ja, men jag och åkte med tåget till, till Stockholm så så kollade jag på det. Så det är ju roligt att kolla på borta vid matcher också. Det är kanske inte matchen som är roligast men Ja men det, det tycker jag själva grejen men jag är ingen jättefotbollsnörd igen lite elfsprutsnörd <tryck> så <vissa> men... <tryck> du ser igen du fotbollsnörd var det dummaste Nej men men jag sitter inte hemma kolla på Champions League och så vidare utan sen är jag bra koll tack för att jag typ har spelat FM eller läser alldeles så mycket i dagspressen ungefär så att jag kollar bara alls vem ska spela men men här jag vet inte hur många mål Kristian Ronaldo gjorde senast i Champions League-matchen, till exempel. Nej, men det är väl en definition av fotbollsnörd också? Ja, att man och kollar på fotboll på tv, eller lägga hur många timmar som helst för att resa och kolla på fotboll? Ja, men det var ju mer för skulle jag säga om det är idag också. Det är ja. också en definition, visserligen. Men det, alltså jag är ju fastna för statistiken, siffror och så <laughs> och Det är snarare, tror jag. Det är av nörd. Men känns det lite konstigt, tänker jag, att stå i klacken och kolla på, på Älvsborg och sen så nästa dag i princip träna ihop med dem. Jo, men det blir ju ja, så. Det är också en grej som man vänjer sig för, för fyra år sedan någonsin skulle jag att jag skulle vara med i och, och träna. Då skulle mm. jag liksom, tycka att jag var ganska dum sagt. Mm. Men eh, nu, så, alltså man har ju något gått steg för steg. Det är inte så att jag har kommit som en bomb riktigt. Utan jag har, ja, nu är det så att jag, jag känner ju de som spelare mm. och, Även om jag står på vilken läktare nu står på eller sitter mm. så, så kommer jag att kolla på matcherna. Mm. Och nu om jag skriker samtidigt så... så ja, är det, det gillar ju vi. Ja. Det är ju mm. jättebra. Ja, men det, är, det, är, det, är liksom, det blir som en vanesak egentligen. Det är inget man går inte att tänker på. Utan det är... Nej, okej. Okay. Men vad, har du fått storhetsfånsinne då? Nej, det hoppas jag inte. <laughs> <laughs> inte än. Nej, inte än. Det kommer kanske. Ja. <laughs> Har, har, du, har du någon konkurrens i ungdomslagen nu? Eller? Ja, det är ju jag och Marcus Fröjd. Han är Freud också äldre än mig. Aa. Han var också med i Spanien, så mm. det är vi två som är, är under då. Okay. Så Aa. Björk och Hedström var det tidigare, va? eller de ja. har ja, försvunnit vidare? Björk är i höjs nu. Mm. Så? så han Bakom är, Andreas, eller vad heter Fredrik Andsjön? Mm. Ja, och, och så, så Hedström, jag vet inte var han är. han, ja, han är inte kvar i ASP i alla fall, utan han, Ja, nästan så. Pröva lyckan. Ja, ja. Men är det U17 framförallt du ska spela i år eller är det U19-U21? Det U19-U21 någonstans där. Ja. Jag får inte spela U17 längre. Nej, Sista nej. Året, just det. Ja. Jag ska med ett guld i för sig. Ja. Men äh, det blir ja, U19-U21 -17, -17, -17, -17, 17 som ja. jag ska fokusera på. Så där, där ligger det. Mm. Men då får du inte vara med och spela Champions League heller? Jo. Ja, du får det. Det är det som är roliga. Ja. Okej. Okay. <laughs> <laughs> ja, ja. Det är lite som, kanske som ursätt Mästerskapen där att De som var med och tog laget dit som Ja med ja, mm. mm. Så det blir som ett U19 som spelar där Så 96-97 Men mm. det skönt då när man liksom tatt älvspår dit Och få med ja, där också ha. i alla fall Det var skulle vara var lite ruttigt om man inte fick spela där kollar på mm. en sån som Hiljemark som försvinner Liksom får inte vara med i Champions League-kval Utan han ska skada sig bort i Holland istället <laughs> Det är väl självförvålat i och för sig. Det var ingen som sa att du inte får spela i på. Nej, fint inte. Det. Han var inte med i alla fall. Så. Nej, det var han inte. Uh, mer där. Vi hade lite mer frågor egentligen. Men då ska vi se vad har vi... ni hade några förberedare i alla fall. Ja, men jag är ju den som ställer de konstiga frågorna. Ja, men det är roligt. Jag kan blanda den det roliga med. frågorna. Ja, precis. Min, den viktigaste frågan som jag tycker är ju om du gillar kolm eller inte. Ja, det, det finns inget annat som man kan äta på fotbollsmatchen. Nej, eller hur? Jag menar, det, det, är, ju, det är ju liksom de som inte gillar dem, de kan ju kolla på något annat, <laughs> det, <laughs> tänker jag. Men det är ju jag det. <laughs> Och så finns det ju tacos alltid. Så det är... Ja, men precis. Ja, men lite, det är väl det man... det inte med uppladdningsmat, tror jag. Mm, ja. Men eh, när man är på själva matchen, det känns... Det är lite jobbigt stå ja, lite är är att stå där med en taco och försöka Det hade ändå varit något att står där med en taco. Du ville kunna köpa det på arenan. Ja, men tänk, tänk till personen som står bakom och äter och i ditt huvud. Ungefär, liksom. Ja, så blir det mål. Alltså. Ja, och så är det tacos <här> överallt. Jag vet inte om jag tycker att det faktiskt har varit gött. Eller liksom. Nej, kanske inte. Nej. Lite, li li lite för känslan skulle annars. Jag har kött för 20 år att man går <här> därifrån. Nu var det i Debby, det känns att man fick majskolvar. Oh, det är ju inte tråkigt alltså. Ja. Maget. Sen för mig, jag är tillbaka till det tillbaka för Trelleborg. <laughs> ja, de hade en riktigt god baguette. Ja, men kebab eller någonting jag har för mig. Ja, typ någon sån... Fick man inte ett spett i... Ja, Men var det samma? Ja, kanske var. Och så massa satsiki i någon bagette var ja, riktigt var. Det är lite annorlunda jämfört med, ja, med det vanliga utbudet av, av hamburgare och korv. Mm. Men David, var det första gången du var på träningsläget nu med Aloit? Ja. Varför har du håret kvar då? Nej, <laughs> <laughs> <här>, det, det är inte alla som får... Uh... Så får gå igenom det. Utan alltså. I år var det Mans. Han, han var inte bra på ja, den så kallade insikten. Okej, okay, ja. alltså det man förlorar någonting så ja, att man, man, det man får göra en druppträdare eller någonting. Så, sen så får det vara klart. Men om man inte är bra på det så får man. Ja, det är väl en gammal tradition. Okej, okay, ja. Så då Andreasen hade kunnat råka dit i alla fall. Ja, kanske. Då vet vi ju, men lands för två år sedan i så fall i alla fall. Holmen har väl alltid varit snaggad? Mm det frick förlorade förr så man så Du kommer gå hem och skriva någon powerpoint om här, eller när Excel. det är en hel teori av rätt sån Hedlund. Nej men han har väl också mer ja, ja. ja Han, han måste ha det det, han var snaggade, jag, i alla fall. Ja. Jag vet inte om det var på grund av det. Men jag har hört att han blev så mobbad för den frisyren han hade, hade ja, en halv haldan <laughs> tuppkam vet någon kärnsmarsch 2012 måste det varit tror jag. Jag vet inte du kommenterar detta i Älvsborgs-TV eller någonting. Eller vad? Mm. Nej, det minns jag inte i alla fall. fall. Nej, jag känner igen klippet bara så efter matchen. Han gjort några mål eller någonting. Och så det blir lite retar för i frisyren ungefär. det är man Frågan. fotbollsspelare, då får ju håret se ut hur som helst. Det, det är väl ganska... Eller det har ju min behållning utan när jag har kollat på på Premier League bland annat. Men ja, det säger... Ja. Mm, kanske. Ja, det, ja, jag kan tycka att det är många fotbollsspelare som är... Eh, fixera vad säger man, av håret såhär pejant. fixerar eh, eh... fixerade. Ja, ja, precis. Och håller på att fixa håret hela tiden när ska hålla på och kammare en eftermiddag. Ja, och och färga typ. blont i underhåret och sådana grejer. Ja. Ja, hur, det... hur är det efter det här träningen? Alltså, är det fullt bland speglarna då? Eller hur? Nej, det, det är inte så många. Noga. Det är väldigt många som är snaggare som sagt. Ja. <laughs> ja, det är inte så illa. Förr när du hade här, de, här, de här två olika pannbångsligorna så alltså, det måste ha alltså Bråk om hårfönen ungefär. Ja, det, det var länge sedan. Men det, de som har långt hår, de har ju toffs nu. Tiden, så uh -huh. Det är ja, Hårfönen kanske de behöver, men eh, inte så mycket vax i alla fall. Eller uh -huh. det. Nej. Det var mest typ Anders Svensson kan jag tänka mig. Uh -huh. <laughs> han kan hålla på med håret ganska mycket. <laughs> ja, det kan hända tror jag. Han ja, gör en annan rolig grej. Han borstar tänderna när han kommer till träningen. Tog tror du upp när du har med i tv någon gång. Så borstar tänderna? Ja, så fort han kommer till träningen då borstar han tänderna. På kvällen då eller? Nej, på morgonen. <laughs> när han kommer till träningen. ja. Uh -huh. För du han dricker kaffe i bilen dit. Ja, men, ja det är. Men jag kan förstå det ändå. Ja, jag tyckte det var ganska... Men det gick väl till den i alla fall. Jag Borsitt tyckte det var väldigt sympatiskt som inte annat om man pratar med honom väldigt nära i ansiktet. Ja. ja. När mm. borstar du tänna David? Ja, jag borstar efter frukost här hemma. <laughs> ja. Men det är många andra i, i U19 som gör också som har tandborsten som ligger där på, på sin plats. Så det, ja, ja. Det var mysigt ändå. En vanlig grej. Det är lite fam familjär stämning där. Ja, mm. men verkligen. Men vad, om du fick välja en favoritspelare i Älvsborg? I Älvsborg? Ja, det, Jag måste säga på det där faktiskt. Okej. Okay. Ja, okay. Då får du motivera också. Jag uh, vet inte vad jag ska motivera till men han, är, han är en väldigt trevlig kille faktiskt. Mm. Han tar hand om den också. Så. Mm, härligt. Mm. Ja. Jag lika mycket som människor, då som fotbollsspelare? Ja, ja framförallt som människor, då. Men fotbollsspelare vet jag inte riktigt. Det är så många Det är så många att välja på. Vet du, så. Vad du tycker du om Jesper Mans bröstkorg? <laughs> har, har du tänkt på ja, att den? är har, väldigt, har väldigt stor. Har inga kommentarer på faktiskt. <laughs> <laughs> Nej, vi pratade om det lite tidigare. Här bara. Det är jag som är fixerad vid den. kan låta det vara. Mm, han äter lite bänkpress helt enkelt. Ja. Har du varit och nätit någonting i gymmet nu? Ja, inte så mycket bänk faktiskt. Men man kör väl det man behöver förbättra. Mm. Ja. Gillar så. du målningen? Målningen? Ja, den är fantastisk faktiskt. Är riktigt bra, riktigt bra. Mm. Kul. Det med styrketräning, hur lägger drisen upp det egentligen? Eller drisen Driesman? Hemma ja, Driesman, ja. Ja, vi, vi har ju han en gång i veckan i utruppen då. Och då har vi han på måndag. Måndag morgon det är inte det roligaste passet att ha fysträning på, men <skratt> det, det så är det i alla fall. Och ja. då har vi så att vi kör mycket ja, det är mycket med vad heter de nu då? Stänger, riktigt stänger. Mm, och basövningar. Och, ja, mycket, ja, mycket basövningar som sagt och mycket explosivitet. Så det är det vi tränar med honom i princip. Sen har vi Reima också på onsdagar. så där är det lite mer, lite mer råstyrka kanske. Men tränar ni samma målvakterna, samma som utespelarna eller har ni andra ja, vi, har, så sagt, vi har ju basövningar som samma. Aa. Sen så har vi lite annorlunda när det kommer till till exempel snabba fötter och sånt men det, mm. det brukar vi inte ta på fysen eftersom då tar på fotbollsträngarna okay, sådana ja. saker mm. Men det är individuella program i alla fall mer eller mindre sånt ja. det mm. Mm. Men någonting som jag undrar det är lite så här, Vad diskuterar ni i omklädningsrummet nu när jag bara fick upp den här tanken när man liksom har gymmat och sånt där? Liksom bara, oh, shit jag bänkade så här mycket? Jag menar, det finns ju <laughs> andra grejer kanske att prata om som fotbollsspelare. att oh, Nu springer jag så här fort. Jag vet inte, men vad, <laughs> vad brukar ni prata om? Liksom? Nej, det är mycket göttskött, det är mycket skitskött mm. faktiskt. Mm. Men det är det är lite själven också att det, mm. man ska, man, ska, man snackar egentligen om allt möjligt därinne, mm. vad som händer ute i världen ibland till och med. Ja okej. Okay. Mm. Svenska fotbollsspelare faktiskt. Mm. Det, Så det är inget specifikt sådär där egentligen inte. Nej. Men det handlar ju För du mycket. vet inte vad Espen Mansdorbig. <laughs> <laughs> jag ganska kantera på det. <laughs> ja, det får ni gärna göra. <laughs> ja, ja. <laughs> ja, men du har tänkt på det eller ja det har jag tänkt på innan. Till detta. Du blev utsedd av fotboll direkt som Sveriges mest talangfull målvakt i ålderskategori Kommer jag inte ihåg men det är ju ingen målvakt i alla fall ja. ja det var under 18 tror jag Så, mm. Ja, det var, det var kul att få ett pris och bli uppskattad för det man, det man gör varje dag i Det var kul att få lite uppskattning från andra som inte är i, i klubben Eller någon som man inte känner utan en väldigt, ja, någon som står vid sidan av och bedömer bara Mm. För det var lite konkurrens från gubbar som är ute utomlands också för mig. Jag tror jag hade sidan fram där. <laughs> nej, det nej, nej, Ja men det var väl svenska unga målvakter liksom. Ja det var det. ja men jag tänkte det var liksom killar som spelar i Sandländ eller någonting. Ja, det var en i Öston Villa. Han är, han är ett år mm -hmm. Men uh, det, det är inte så många målvakter som är utomlands i min ålder. Det var det ett tag för var de här han uh, spelade i Kalmar det var han uh, Bäris, Bäris, det är Olle Söderberg. Aha, det är ju Tom Söderbergs lillebror. Så. Så. Ja. Mm. Alla blir lika Alla förvånade så du till Glenn också. Han hade det här länge Nej. Men man, han, Tom har ju målvaktskroppen så att man kan ju tänka att han har en lillebror som har målvaktskap också. Ja, så, sen och... var han vet jag Oskar Jonsson. Ni är var väl i Tottenham hem. Ja, inte på mig, jag har ingen aning. Newcastle <laughs> <laughs> <Jo, klasset laughs> kanske var. Ja, men det, det är några som har varit utarna i alla fall. Jag tror ja. att det, någon hade koll på det men, men det har inte du några planer på i alla fall. Nej. <här> Inte på ett bra tag i alla fall. Det är väl när man blir äldre och ja, lite mer lite ner kanske. Jag vill, jag vill helst ta steget upp till Esbos a och stå där i några år. Mm. Om inte alla år. Så. Mm. Det är kul. Men det har funnits anbud, jag Eller det kanske inte är något konkret. Ja, men konkret, men det har väl det har varit snack, mest snack vid sidan av egentligen. Mm. Hur är det egentligen? Har ni egna agenter i alltså, ert lag i sig U17, U19 eller hur? Det är väldigt blandat. Vissa har inga agenter och vissa har påskrivna agenter, vissa har kontaktpersoner som inte är något skriftligt men man har kontakt. Så så det, det är väldigt olika. Jag har inte haft någon agent men äh, har ja, nu har jag börjat få en kontaktperson då som, jag, som är en laxerordgivare egentligen. Inget så här, Fager? Ja, i, i närheten där. <laughs> Det, man läste ofta den här liksom när Hult förhandlade om uh, både nytt kontrakt eller han skulle ut och han skulle eller som byter bort eller Johan byter bort Fager i alla fall men det står alltid står aldrig agenten Fager utan det står rådgivaren Fager mm. Ja, det är väl det är en firma där det är, om jag inte säger fel så är det Mörk som är agenten och Fager är någon slags rådgivare sen så är de som heter Västring som är scout, så det är, det är en hel ah. bas liksom. det är många som Många många namn håller hålla reda på. Ja, det är mm. klart. Jag har dålig koll. Jag, bara, bara kände, jag tänkte just för det står alltid rådgivaren liksom mm. till just FAG. Eller så, så att det, det var det jag snöjde in på lite. Men mm. det är mycket scouter och kolla på era matcher, eller hur fungerar liksom det är det. Om det är det så har vi ingen riktig koll på det heller. Utan det, om, om de är där så syns de inte. De är, det finns ju restauranger Uppe i arenan. Ja, det är klart. Jag, inte, ja. jag på bortom matcher så tänker man inte typ på det så. Så man spelar egentligen bara. Sen så, om de är det så får de vara där. Liksom. Mm. Mm. Så får höra hyras om ett annat ja, också. Så det. Men vad skönt ändå. För annars får man ju världens prestationsångest. ska jag tänka mig. Eller så om man, det hade varit uppenbart att det är någon som står och tittar på den och bedömer den? Ja, vissa sättet. tycker inte det är så kul när andra står och bedömer den. Nej. Men mm. själva har inga problem med det. Det är, liksom, det är en sport som mm. är väldigt stor. Så det är mm. många som kommer att bedöma Man kan inte lyssna på vad alla tycker hela tiden. Nej. Så... Själva har jag inget problem med att folk står och bedömer den. Egentligen. Mm. Men om du inte hade spelat fotboll, vad hade du gjort då tror du? Det finns många karriärer jag kan tänka mig faktiskt. Mm. Vad har fritid? <laughs> <laughs> jag är kanske inte riktigt det, men jag är ganska intresserad av ja, design och sånt. Så mm -hmm. Väldigt intresserad av byggnader också. Så typ arkitekt arkitekt ja. eller design är någonstans där. Mm. Har du spelat någon annan sport? Jag har spelat tennis i ett år. Okay. Det, var, det var inte riktigt min grej. Nej. Jag, lagsport är lite roligare. Mm. Men du har inte gått långt i någon annan lagsport? Nej, egentligen inte. Nej. Jag provat på lite, men det var mest när jag var väl ja, 12 års ålder. Ja, då man prövar allt. Liksom. Exakt. Mm. Jag var lite nära på att fråga vad du gör på din fritid, men sen inser jag att du har ju ingen fritid. Så att... <laughs> men du jag gick på bio i alla fall. Ja, jag gick på BIO gick på American ja. Sniper. Ja, var den bra? Ja, jag tyckte den var lite sådär faktiskt. Ja, okay. men, eh, på fritiden så, det är det klart det blir mycket fotboll, men varje gång man har tid att träffa sina kompisar så gör man ju det. Mm. Så, det, det de vet också situationen, man kan inte vara med varje dag eller varje Nej, klär, så, När jag har tid så finns de där. Men hur ung var du när du började spela i Älvsborg? Var du riktigt unga ålder? Eller? Jag gick från Borås GIF när jag var sju okay. till Älvsborg, tror jag. Ja. Så du, du föddes upp och i Borås? Ja, ja. Sjöbo. Mm. Bor du kvar på Sjöbo? Nej, jag flyttade för tre år sedan till okay. Dröfors, så det är... Ja, då bor vi i grannar. Alltså? Mm. Det lät jättecreepy. <laughs> nu bor vi i grannar. Ja, jag kände det själv, jag bara, nej. Men bor du hemma eller bor du själv? Ja, jag bor med mina föräldrar. Ja. Ja. Det är skönt. Ja, det är ganska grepp faktiskt. Få maten på bordet och ja, tvätten tvättad. Ja, det ska man göra så länge man kan. Ja, exakt. Nej, men har man inte så mycket tid så här, så är det ju verkligen en bekvämlighet. Ja. Så att det, det är ju superbra. Sen när man slutar kan skolan. skolan kanske man kan fundera på på bo eget. För då mm. har man lite mer fritid och mm. kan man göra saker på fritiden. Ja. Men, eh, fram till dess så kommer nog bo, bo hos föräldrarna. Mm. Det är bra om inte för då antar att man sköter kostnader okay tycker jag också, eller hur? Ja, det är, det är li lite farligt att bo nära guldkragen dock. Riktigt bra bageri. Det är det jag bor. Med, ja, exakt. Jag det. det är riktigt svårt. <laughs> <laughs> Nej, men det, är, det blir ingen handpizza sju dagar i veckan. Så. Nej. Det, är, det är ganska noga med kostnaden. också. Mm. Ja, jag kan tänka mig om man ska annars, i alla fall. Så det. Ja. Har vi några mer frågor? Ja, jag, jag, jag ska bläddra i min grej. Jag, jag, jag att du tänkte på det här också. Fördelen i med att just ung, talangfull målvakt jämfört med utespelare. För att du kanske inte har den fördelen att du får hoppa in i en match ett par minuter och börja få erfarenhet i allsvenskan redan där. Utan här är det i så fall... Ja, det är lite andra förutsättningar. Ja, och det, det är ju oftast så att målvakter debuterar senare i tävlingsmatcher också, så en utspelare. Mm. Man, man måste vara lite mognare i spelet. Man kan inte hoppa in och liksom göra något konstigt. Man måste vara stabil. Så. Men det är även också en fördel att vara målvakt. Kan man, om någon är skadad så är det bara ja, det finns inget annat val att Nej liksom. precis. <laughs> lite närmariken. ursäkta jag. Ah, ja, men sen, sen tänkte jag att det kanske finns fördelar Men nu ser vi tre målvaktstränare Alltså du, Abbas och Kevin alltså man kanske Om man jobbar lite närmare varandra så alltså du har lättare att se och lära av dem Än vad Anton Andreas alltså några av Anders kanske, eller Och Anders Svensson kanske Och dessutom en målvaktstränare Men hur många andra tränare är det i med Tre, fyra stycken på då 20, 24 spelare eller någonting. Ja precis Ja, men Kevin är en väldigt bra... Eller både Kevin och Abbas är väldigt bra att ha framför sig. som De lär väldigt mycket. De har ju mm. varit med ute i både i landslag och ute i Europa på så Man får med sig väldigt mycket därifrån. Mm. Och... klart att målvakstränaren har ju inte lika många att fokusera på. Så då blir det att man får lite mer feedback och lite kan fila på lite mer detaljer också. Så, så det är också en väldigt fördel. Mm -mm. Landslag, du har varit med i landslaget också? Va? Ja, jag och har man inte åtta landskamp eller någonting. Ja. Hur är det då? Hur, alltså, hur den miljön och så träffa andra spelare och allting? Alltså de första gångerna är det väldigt nervöst. Mm. Man var femton första gången tror jag. Mm. Man var på ett, en samling och då kom man med man och känner inte en enda. Jag var enda fransk på det också. Så. Man, var väldigt, uh, man kände sig uh, ensam men ändå inte för alla andra var ju där. På samma villkor i princip. Mm. Så man lärde känna väldigt många just i första läget. Men efter det så kommer man in i det. Känner, alltså man känner ju alla nu så det är ett lag i princip. Mm. Och ja. Det är samma åldersgrupper ja. där eller? Så, så det är unittan nu då också? Ja. Det är väl det som är skillnaden. När man är med ett A-lag så här på till exempel i Spanien. Det är mycket... De är liksom stora vuxna män, de har barn och bor i villor och kör bil liksom. Ja, precis. Och jag har inte fyrt 18 än så... <laughs> du skulle kunna vara deras poj pojke. Ja, ungefär. Att Anders är dubbel så gammal som <laughs> är mer det här, Så, ja. så det, är, det är lite mer... Man är på samma nivå på pojklandslagsläger. Mm. Så. Men så kan jag känna på jobbet ibland också, för jag känner också mycket yngre <laughs> än alla andra fall ska ha kotta, vet du, och allt det där. Mm. Volla. Volvo, <skratt> Volvo <skratt> ja. Villa och Bobbe skulle ja, jag säga. Nu känner jag mig genast lite ung och det är rätt skönt om man börjar närma sig 30. Mm. Ja, jag känner mig jävligt gammal med tanke på att jag har både Volvo och hund. <skratt> <skratt> det är bara köpa Villa också. Ja, jag känner ju det. <skratt> men vad skulle du säga är det tråkigaste med fotboll? Eller inte det tråkigaste kanske, men det jobbigaste? Ja, det är reset tror jag. Ja. Långa bussresor. Är... Ja vet inte, den längsta resan jag haft var ja, vi åkte till Holland med buss. Mm. Och det tog ett tag, men det tillhör inte vanligheterna. Men det är, det är många timmar att ta och dö på det. Så det, mm. det är riktigt riktigt. Ni har inte lika roligt som vi gör på bussarna? Alltså. Nej, jag tror inte det. Jag har varit med några gånger och det är, det är lite lägre. Är lite dämpat stämning på att spela bussar. Mm. Ja. Men vad gör ni liksom? Spela Candy Crush? Eller vad? Vissa tar med sig kortlek och spela kort. Mm. Och vissa tar med sig en, sin dator och kolla film eller... Mm bara sover. Mm. Det är, läser? Ja, vissa läser faktiskt. Men det är väl främst de som eh, gör det för skolans skull. Ja, det är ju så. Nej, det är klart att det får är är en Men har ni några långa resor i utruppen nu med? Förutom när ni åker till läger i Holland och sånt. Alltså, alltså det är från Mjällby. Är en, ja, den, den är tråkig. Den så. tycker till och med att vi är ja. tråkig. Mm. Det, är, det är dålig väg och det är, ja. Ja, det är tråkigt. Ja, det är bara tråkigt. Så kommer man bara fram så är man mitt ute i skogen. Ja, exakt. Ja. sen så har vi väl jag vet inte riktigt vilka vi har i... Men Sundsvall och sådana lag har inte varit? har inte mött dem än. Men jävla är ju med i, i urkött av svenskan. Mm. Så det, det får man väl ställa in sig på. att Där får man ladda upp en många filmer. Så mm. <laughs> man får vara förberedd. Men nu när ni åker sådana längre resor Åker ni dagen innan då också? Eller åker ni samma år tidigt? Liksom? Vi åker inte så många sådana resor Men när vi väl gör det så... Det var en gång som vi bodde på hotell med vi och i en kvartsfinal för något år sedan i 2017. Mm. Men det, det blir inte så jätteofta. Nej, det är vanligt ja. att ni åker samma dag så. Ja. matcherna brukar vara lite senare så man har tid för att komma dit också. Ja. Så. Fly ja. ja. Fly Fly <laughs> Flyger ni till någon resa tänkte jag fråga? Nej, inte i, i utruppen, men Nej. i landslaget har vi faktiskt flyget till, till Stockholm. Okej. Okay. Det var... Det är liksom en vanlig bussresa egentligen. Mm. När man tänker så. Men det flöger faktiskt. Så det, var, det har väl sin skärm att flyga. När man mm. är 1,97. <laughs> <laughs> ja det har vi löst. Ja det roligaste var. Jag måste bara jag måste bara flika in en grej just med din längd där. Eh, för jag, jag var ute och mötte dig här innan. Eh, och så tänkte jag det så här. Bara, shit, jag var lite så nervös över att jag inte skulle veta vem du var. För jag är ganska dålig på att känna igen men kom jag, Sen kommer jag på det att. Nej just det, du är ju jävligt lång så att det är nog inga problem. Bara kolla uppåt så lär jag se. Det var ju inga problem heller fast det var ju typ två personer ute också. Ja. Och den andra var 1,30. Ja, precis. <laughs> Nej för jag tänkte på det med längden just för det skrevs väl på älskapshemsida där när du åkte till Spanien nu senast att du fick inte sitta Nej. på sätena med lite mer benedrymme så att säga. Ja, jag vet inte vad som hände där riktigt. Men vi, vi checkade in då och då visade jag mitt pass och sen så gav hon mig en biljett och och så satt jag där Och så kände jag det var väldigt trångt och så, så. Jag märkte ingenting på flyget Men efter det så sa de att Adam Lundqvist hade satt sig på en extra ben men han är ju inte lika lång som Men han hade kunnat ligga på golvet <laughs> att det liksom ja. Utan problem för har... ja, Jag fick faktiskt reda på det När jag läste det på den bloggen Så på hemflyget Så sa jag det i kassan Legsbys <laughs> det <drog> jag gjorde. <laughs> Så hemåt fick du flyga med bra benet alltså. i ja. Det var riktigt gött faktiskt. Det kan till och med jag tycker jag på vissa flyg. Att jag, jag är inte så lång heller tycker jag inte. Men det, alltså, det kan vara trångt. Mm. Ja, det kan det ju vara. Men jag är lite mer nyfiken på Spanien. där. Hur var det att vara med? Där? Vad gör ni på dagarna där? Och ofta tränar ni allting där? Liksom? Det är ju ganska hårt träningsläge. Mm. Man är ju där för att gå ner i källan i princip. Mm. Så det är ju tuffa träningar. Är... Mm. Fryspassen är väl... Fruktansvärda för verkligen. Mm. Det var nog mest mjölksyra. Jag har inte haft så mycket mjölksyra någon gång, tror jag, på de Så träningsbassen är riktigt jobbiga. Fotbollspassen är ju det är kul att komma ner mitt i februari och ja. spela på gräs och 15 grader. Liksom. Det är ju fantastiskt. Mm. Men det är inte bara, bara sånt, utan man får börja ge lite. Ge lite träning också. Mm. Det är inte som på slutet av 90-talet när Henrik Rydström och Kalmar var nere i jag vet inte var de var de någonstans men det var ju sådana där fyllerskandaler, de hade filmat allting i alla fall. Och då tror jag, jag vet inte om de spelade i alla fall, det var ju dåvarande Dijonett de var det visserligen, men de tog det inte riktigt lika seriöst. Men mm. det är några år sedan. Mm. Ja, ni har ingen alkohol på de resorna, <laughs> ja, jag kan inte mig. Jag är ju inte över 18 <laughs> alltså. <Jag> än. <är> <laughs> Nej, inte ens det är. Det är inget snack för mig det är skönt att slippa ha det i valet. Liksom ja. oh, kan jag kan tänka mig att tränarna kanske tar in någon annan i och för sig. Det, det, det får de att stå på i sådana fall. <laughs> oh. vad, vad har du för förväntningar på 2015? Nej, jag, jag försöker bara köra på som jag brukar. Så får vi se vart det landar egentligen. Utan fortsätta köra lika upp på träningen och försöka utvecklas varje gång. Så hoppas jag att jag kan ja, bli bättre helt enkelt. Och eh, om jag får stå i en allagsmatch så är det ju klart att det, det är bonus det är alltid kul att få med. Men det är inte så att jag sätter upp mål att bli första valvaktig i år. Det är inte realistiskt. Utan man får ta ett steg i taget. Nästa Vilken jag... match... Oj, förlåt Kim. Jag tänkte att säga nästa tyckens sitt avlagskontrakt. För då har inte en heller, om jag Nej, ja. Vi får se. Liksom. Är... Mycket kan fortfarande hända. Så mm. man vet aldrig Om du fick välja en match att stå i, alltså i allsvenskan säger vi då. Vad hade du, vad hade du valt då? Det är lite tufft. IFK hemma är ju en, är en match. Mm. Det är en match, ja. ja det, är, det är en match. <laughs> ja. Och Hammarby hemma kanske också. Ja. Mm. Det är ju en stämning på r mm. också. Men ja, det, det ska väl vara de två också. Mm. Örebro vet jag inte varför jag vill möta, men... Det är bara för att du redan har smakat på den lite? Ja, på bänken. Ja, vi brukar slå dem i U-skjuten också, så ja. jag vet inte varför. Men det känns som en match man vill stå också, faktiskt. Mm. Men vi, vi tackar väl David. För ja. det. här. vi tackar för oss. Ja. tack för, för idag. Mm. Ja, tack så tack. mycket. Det var trevligt. Ja. Hej. Hej. Hej. <laughs>